Men jag ska Hej Erik, jag heter Oskar. Och vi har en tea med oss. Hej. Och jag vi inte visst ni nivå snor där i bakgrunden. Publik. Jag sitter lite långt utan mikrofonen så jag kommer inte höra sen då men jag Snorge. Snorge. Snorge. <laughs> Snorge är min hejaklack. Ja. Yeah. Det låter som en jättedålig låt av någon som säger. <laughs> snorre snor. är min hejaklack. Anyway, vi vi pratade om, om begreppet fin kultur och sådär lite grann och hur mycket jag hatar det. Vi, kan börja, vi, kom in, vi kom in på det här på grund av uh, Mattea, eller Berätta, vad just det? Vad jag var på uh, teater i helgen på Dramatum och Nycronomicon Som jag har hört väldigt mycket eller jag har sen sett jag har hört väldigt mycket bra om det, utan jag har hört väldigt mycket om den Det är också bra saker För under. väldigt många av mina kompisar har taggat sig själva där på Facebook ja. och sagt att åh oh, så spännande eller något sånt där i den stilen så jag råkade faktiskt nästan rekommendera den för någon, mm. en bekant i helgen, utan att ha sett den. Nej. Och nu straffar det sig, verkar det men alltså, det är fortfarande bra på pappret. Det är musik utav någon snubbe från Neubauten och sen så Tiger Lilies. Det, beror, det på pappret jag... låter bra. Ja, det och är... Och spe... Ja, det Och det är alltså för någon som det. inte vet. En, en, en DJ eller en liten... Einstürzen Neubauten pratar vi om här, den tyska elektroniska pionjärerna Ja. Och Tiger Liris, som är ett par fulla britter ja. äh, som gör musik om incest. Oh, ett par fulla britter, du måste vara lite mer specifikt. <laughs> <laughs> okay. Tre fulla britter som gör musik om incest och att bränna saker, ja. äldre herrar. Du <laughs> får mer specifikt. Ja nice. <laughs> no, okej, okay, men det var bra musik men inte så ja. bra i övrigt alltså. Nej men det kanske är den här överspelade men det är viss som teaterskådespelare, de ska ju spela ska det här för Det har jag aldrig ligga. förstått lite. Varför ska de göra det? För att annars de ser inte den svår nyanserna när man har dåliga siktplatser. Ja, ja okej. Okay, ja. Så därför måste de... Men om jag inte har graden. missförstått så är det här på ett ganska litet ställe som den här spelas. Det lilla dramaten. Ja. Det är en elverk. Ja. Det som ligger där på Linnegatan, ja. tror jag. Ja. Och den, och... jag, menar, ja. jag minns så alltså, senaste det senaste på teater, men senast gången jag såg någonting som var väldigt hypead och typ så här så jag var, jag var i jag var i London med mina föräldrar jag tror jag var 14 15 någonstans där och någon har lyckats dyra biljetter till Lion King the Musical och du också, sånt med mig. Det var ju så här: de, de, de like, wow, det här var en grej. Det var svårt att ta biljetter. Det var så... det är inte finkultur. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. nej Line-king är vad som skulle klassas som fullkultur. Sure, sure. Absolut. Men det var hyped som alla. Ni fick biljetter, wow. Ja. Det var grejen ja, men det grejen. Det här med finkultur, det är ju ett väldigt svenskt begrepp. Oh, yes. Det är ju inte fullkultur i England. Uh, nah, tror jag, jag, jag, jag, jag. Det det. jag, jag. Finkultur är reserverat För ett fåtal personer i England Ännu färre än vad det reserverat för i Sverige Men det är, det är väl inte lika Nu ska inte säga att det är stigmatiserat På något sätt att gå och titta på Löjkungen-musikalen Men okej, men det är Poängen med det här Det var jättehypigt att jag hör, Wow, fick du yes. läsa det hela oh, så här Oh, nej, jag måste vara yngre, jag måste varit yngre för att vi 14-15 hade jag vara ganska oimponerad på ett Men jag vill inte komma in. Det här är min på fall, det Det var i två sekunder och det. är bra, okej. Okay. Um, jag tror att vi har fått en producent. Yes. <laughs> så det är Jag måste vara varit lite yngre för att jag tror att jag var en väldigt stor Lejenkungen-fan och jag vet inte om det var det just då eller talat. Anyway, det spelar inte så relevant. Det relevant relevanta var att den var typ tre timmar lång, tror jag. Mm. Och kanske mer. Och... Jesus Christ vad de mjölkade skiten Alltså jag menar jag vet att Det de var inte alla låtar som är Eller låter som är i själva filmen De är i det här mm. Plus ungefär typ B-sidor Lika många till B-sidor uh -huh. Can you feel them out tonight? Jag gjorde dem absolut Men det var liksom så här Scener som inte förtjänar. Alltså, så här, som alltså, är det här är inte. Det här förtjänar inte en låt. Det där håller jag också med. För musikaler brukar vara sådär. det typ så här, S circle of life extended version? Det var mycket längre. <laughs> jag var när jag var 11-12 i London med min pappa. Och så hade vi lyckats få biljetter till <laughs> Fantomen på operan. Mm. Och det roliga är att när jag var 11-12, då var du... 30. <laughs> nej, inte riktigt. Jag var 18 samtidigt. då. Yeah, right. det var, då var det inte samtidigt. Men det hade varit kul om vi var där samtidigt. Jag hade en father-son-moment. Nej, jag var med hela familjen. Det var kul. Okej, okay, father-son, mother-and-sister-moment. Ja, ja. mother, ja, ja. uh, I alla du, fall, ja. då, då märkte jag samma grej. Jag har sett den uh, musikalen sex gånger nu. Var ja. det du på musikalfan? Eller? Jag, min, eller? Min, pappa, min pappa jobbade med den när jag var liten, så jag okay. fick fribilletter ofta. Anyway, Det var första gången jag såg den i London Och jag tror väl att London är original Inte uppsättningen men en original Spelning liksom. Skådespelen har förändrats Men det är där det, på, den, sa, jag på ingen, den teatern det, det, som, det, eller, är som, är, den. som har satt upp den Andrew Lloyd som har den också Ja, det, det måste jag säga jag ja, jag vet inte. Antingen så är New York eller London I alla fall, det, det kommer jag ihåg då också att den, den, är, den var alldeles för lång Ja, men det är så. Alltså, sen är paus i och hela tiden. Det som man hade kunnat liksom sammanfatta på ett par minuter i, i en filmversion... Ja, men det... det du gör fel slutet här är att du tänker att det är liksom målet i berättelsens slut att man ska veta vad som hände. Men det här är ju själva berättarglädjen som vi ska få ta del av. En jo, jo, utmoderad historia bakom. Och... Men poängen är väl inte att man ska bli tröttar För jag kommer ihåg att jag somnade nästan. Och det har var ingenting emot när, men när jag åkte på vagnen jag tittar på Wagner på operan. Oj, men, oj. men det är ju ens Wagner. Han har, jag vet att en av hans grejer typ håller på i fyra timmar. Så att det är fem timmar. En av hans grejer? Alla. De flesta. Du <skratt> tänker på hela eh, Nibelungen. det tre? Nej, det är nej. inte treologi. Men fira. vad kostar en biljett till en eh, som på, en på operan? Det vet jag inte. Det var inte jag som betalade. Jag var elva mm, år. Nej, men... men jag tänker att de är ganska dyra. det kanske man vill ha tre ja. timmar. Ja, okej. Okay, så man kan sitta typer. och gotta ja, Precis. Vad luta för pengarna? Ja, Ja, men det kanske... Ja... Det är en jävla fett pjäs också. Det den är cool som fan. Eh gör du? Den den den den den jag faktiskt. Den den, såg, den är jag. Jag har sett alltså, den, jag bara hört alltså jag var jag ja, ger den Vi kanske kan till London någon gång. Det kan bli okej. Är det som i motsats ja. saken eller? Nej, det är inget blod alls. Inget blod alls. Eller det är väl några som dör, men det, det är inte särskilt grafiskt. Mm. Det, är, det som är obehagligt är att han är en fantom. Och han är en snubbe med mask på. Ja precis, han, han är Bakgrunden till det här är väldigt spännande För det där är en sån mask som Invalider från första världskriget Och franstyska kriget fick När man hade sprängt bort en bit av sitt ansikte ah. Då fick de en sån där mask Det För jag... de som har kollat på Broadwalk Empire Du, du, du, du, du, får, Broadwalk du får tala om med ifall jag av min lore rätt eller inte. Men jag, om jag vet var upp den Så småningom det leder upp till att han han får en powering och han har en häst och en hund. Han går runt och löser brott i ja. spegeln. <laughs> han åker till Afrika först. <laughs> äh, ja. Ska han Nej. en pigment? Ja, det var det är en pigment? Han är en fantom. Hur menar vi? Alltså, ett spökläge. Spök, ja. det, det var länge sedan. Så jag, ska in, jag ska inte. Han skulle inte ta Jag försäkrar i. Var jag. jag har ju drätt <laughs> Någonting har hänt med ens ansikte kan vi, Det kan vi konkurrenter att ja. Så han sitter med sin mask på och spelar orgel och lite emo och, och han, och så. Jag tror att han bor under operan Exakt Kan eh, han och kan gå bli kär den kär i bäckarna? Äh, ja, jag tror det Eller så har han hemliga tunnlar För jag vet att det finns några där han Springer ner för några trappor i en här, dungeon Men han är odöd, eller är han dödad död? död? Jag tror att han är ah, godöd, men, jag det... var <laughs> ja, men Jag tror att han var ful bara. Jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte eh, säga det för jag måste se den igen. Okay. Jag tror verkligen att han var deppig bara. Han var fulig på ska med. se filmen. Vad sa du? Han ska se filmen. Jag har finns hört att filmen ska vara den med Jared Butler. Butler. Jag har hört att den ska vara jättedålig. Jag... Oj, Jared Butler är inte liknande kvalitet. Vad menar du? <laughs> Nej men eh, eh, jag vet inte. Jag vågar inte säga det heller men... Det finns en Disney-version utav den här. Jag tänker Jag tänker på ringaren ah, okay. och den är den är skitbra. Okej. Okay. Oh, jag har inte läst Rifta hos. Eh, eh, inte novell på svenska det heter roman. Roman på svenska. Eh, Men det, det, är en, det är en lite weird budskap är den tycker jag. Disney-versionen eller i... Ja, det, det, någon... det finns så många Disney-versioner som har Disney-filmer som har budskap. Ja, men det här är ju den som har mest faktat Jag menar hela grejen... Vanligtvis brukar det ja, okay. vara att budskap för tjejer i Disney-filmer. Ja, mm. ja, men för jag var, var, det, Karin, var det Karin hade ju, Vi satt en kväll och igenom och typ hittar mass Disney-filmer hittade de här, de här alltså underliggande budskapen i vissa filmer, filmerna. och mm. äh, filmerna. Skönhet med no så finns det självklara. Det spelar ingen roll hur det ser ut så länge du inte är tjejen. Ja. <laughs> I stort sett. <laughs> och by the way, det var första förstudie. Askungen jävla, jag vet uh, inte, snövit där om någon weird, om, du, om du dricker någonting weird och som du somnar och du vaknar och någon snöbäste står och hänger upp dig. Det är inte weird. Det är inte creepy, det är det Ja. <laughs> <laughs> Nej men det underliggande storyn i ringen i Eller underliggande, det är ju så underliggande Det här är kontentan i filmen helt enkelt ja. Att eh, Det är en handikappad snubbe En, en, en missbildad senare som bor i ett torn Han eh, blir lite förtryckt Av prästen, eller domaren, eh, från, domaren ja. Som är väldigt kristna eh, Och sen så, så blir han kär i en eh, Senare tjej Eh, och så eh, erkänner han det för henne också. Och, så, och eh, hon besvarar såklart inte. Utan hon blir intresserad av en riddare istället. Som är en ganska snäll kille. Ja, ja. han är ganska skyssnöv. Och på hjälper henne att gifta sig med den här riddaren Och han viger om till slut också. Ja. Stackars. Nej, ja, men han är jätte kär Och så kommer jag. Prince Prince Goldilocks <laughs> kommer. Men alltså, vilka kille ska. För det första, jag tror inte vi säger sig cg längre, längre, säger Roma. Ja, ja, okay. De säger cg i filmen. Ja, till men det Visst, men sen så... Ja, Exakt, det märks. Vilken right. heter Arisman skulle gifta sig? Det är som de riddare som gifta sig med en romsk tjej. Ja, okej. Okay. Det perspektiv kan man ju också... Så från hennes sida är det en fantastisk saga om klassresor. liksom. Oj, vad hon överstiger. Men, men filmen heter då. inte... Vad jag vet, Esmeralda heter hon väl? Esmeralda, det ja. Jag Det ju inte att typ, Esmeralda Begins Utan det heter ju Ingen Notre Dame Så det handlar om honom Det, hans, det, det handlar om hur dåligt det går För honom har i Disney-filmen Men kolla, för det är, i, i början av filmen Okej, okay, han slipper den jobbiga prästen Eller Judge och han bara... Just det, hans kompisar berättar för honom också Hur mycket hon vill ha dig Just George det. Costanza är där äh, han, äh, Jason, George... Jason Alexander det. Det, fin det finns de här små comic reliefsarna I, i en av dem De små äh, Inte obelisker, utan vad heter de? Gargoylerna ja. äh, Som passande mm. nog spelar så Lasse Kroner på svenska. <laughs> <laughs> men det är Jason Alexander Som också är känd för att <laughs> det, <är> George Castanza <laughs> <Ja, i Sanford, laughs> som, som spelar him som, was a funny guy. <laughs> ja, precis, Som är en av på engelska Och eh, han sjunger om eh, Hur den går A guy like you Han sjunger, Han försöker peppa honom ja, men Hon vill verkligen ha det, det är Alla vill ha en sån som du Men nej till och med för, inte. Grejer, för jag menar, i slutändan den enda, enda som ändå har med den här filmen. Han bok kvar i sitt slott efter att ha blivit äggad på torget. Nej. Och sen får han sen får han viga den här tjejen som han är jättäkär i med den uppenbart dusiga där men... som just kom hem från kriget och snodde den här tjejen som han gillade framförallt. Men för en annan grej så här, för att jag menar det enda positiva som den här filmen för jag å minns rätt, så, alltså folk dör inte riktigt i Disneyfilmer. Va? Frollo dör. Han ramlar ner i, i, i Frollo. Det är domaren. Den kristna Han är bärgar. Bad guy. Bad guy. Men, okay. man, han, han ramlar ner i smältande smältsten, tror jag. Oh. Bad guys kan du dö. Det Okej. Okay. men han dör ju. Så det, det är sköna i slutet där. Så han blir av med honom. Och Så alltså, i slutet av den här filmen. Han har ingen. Han, han, han domar hon borta. Han har ingen som bryr sig om honom. Han har <laughs> Han har sina, typ, han har sina så han förmodligen är lossens kompisar. Ja, jag, jag, jag, tror inte, jag tror att det blir så att någon annan kan prata med dem. Så han sitter och pratar med sig själv. Nej ja, men ja men så är det faktiskt <laughs> när det kommer någon annan så blir de till sten. Gud, men han är galen och missbildad. klart att han inte kan gifta sig med en normal kille ska få barn. Och det är det, det enklaste nå. Var frisk. Ja. <laughs> och ingen Om du har en jävla hunchback så kan du, du har, inte det om du har en jävla hunchback. Det bästa i den där filmen, det är sången som förhåller unga till Chasimodo. Du är så ful och du är vanskap. Sådana som du har ingen plats och ingen talan, Du passar inte in. Men men så, gud vad hemskt så man förstärker hela jag vet inte den här filmen. ja det, det är för den filmen för jag visste inte för, äh, mitt ex brukar ställa sig ut min mitt för som en boombox <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> så, ja, så, det var ju bara charmigt Så ja det var sjukt Men om ett sätt är det, det jag gillar med, med den filmen som Disney -film, att den är ju om något väldigt någon på Disney filmen. Och, och det är också den, den sista Disney filmen eh, som var riktigt riktigt bra Ja det hörde jag inte dig Hercules. Nej. Den var inte riktigt riktigt va? Den var bra. Men jag tänkte på det här, för det finns ju där en väldigt en, en grej som alla chattar om. Det, det, det, alltså, om du följer, om du vara vän med fel person på Facebook för du försöka dela sina bilder väldigt ofta. Åh, jag jag, ja, jag tror jag Du jag tror, jag, jag tror jag på väg med det. Eller var det själv. Sådana saker. Så, här, så, här, så här, väldigt positiva sådana så, så människor. Jag känner några sådana. Så det är alltid prat om så här, positiv Slash negativ energi och och allt sånt där och vara det mm. själv och Okej, okay, det han gjorde alltså han ska inte vara som för då får Nej, han den då... inte. Men, Men jag... måste han måste omfamna någon slags ideal och försöka efterleva det i samhället då. Men det slutar den för då. I originalet så tar han livet av sig. Men i disversionen Ja, i så agerar han präst då. sen slutar den bara. Sen slutar han och han ser jätteglad ut och sen bara, giften i bara den måste spola tillbaka till tornet och ringklockan. Ja, typ, vi sticker tillbaka dit. Ja, de de är oklart, men de kommer sig i den kyrkan. Menar, han bor ju där. Ja, ja. Så han drar förmodligen upp på sitt rum han... Vet du, vad, jag känner att vi måste kolla kolla om det här. Ja, ja. Absolut. Uh, för det, jag ja det är så länge sen jag såg henne. Jag kanske kan, ja, för jag men för jag, jag, det finns så mycket jag inte om det, här. det här Du är fullåten är väldigt Vad heter det på engelska Du är fullåten vill jag höra på engelska ja, det är Jag ser den på svenska Den är, faktiskt, den, den är mycket bättre på svenska ja, Det är bara för du såg den först Nej nej. Jag har lyssnat på den engelska personen Jag vet inte hur det är bara dialogmässigt Men rösterna Sångrösterna alltså Eh, som för övrigt är samma som dialogrösten på i den svenska versionen det är de inte i den engelska Ja kan, kan jag men faktiskt kan inte eh, Jo, det kan. han, kan. han, det är, han, han kan är, jag. är en av de enda som faktiskt ja. sjunger. Eh, han är ju musikalskådespelare egentligen. Va? Eh, skämt. Ja? Nej. det är skönt. Han är musikalskådespelare. Ja, han är Broadway kille. Okej, okay. ja. du som 20 det är inget ja. jobb för att han ser ut som Typ Casimodo. Men... Du <laughs> verkar den, den där som de behöver ingen jobb. Han kan leva resten av sitt liv. Verkligen danska Casimodo. Faktum är i alla fall. Eh, sångrösterna i den svenska versionen är så jävla mycket bättre. Ah, okay, men det men... finns verkligen tryck i dem för det är de bästa. Äh, sånger eller så skådespelare från den tiden som man kunde erbjuda som pratisk det var det inte i Ringan och Stodam, utan då var det de som inte kom, kom in på Broadway. Okay. Men för, för jag, jag tänker, jag gör tillbaka det där med det där, för jag, jag, jag ähm, satt efter några väg som pratade med någon om hela den här. Facebook. Alltså sådana som... Alltså det var själv-grejen som mm. kan och så mycket om. Är det verkligen världens bästa? Alltså jag förstår inte varför det tjatat så mycket om det. det ja, men, men det är jättebra. Det är klart man ska göra det annars. Man men väldigt dåligt. Men, alltså, men jag, jag kan komma på en massor av sammanhang som var det själv är inte världens bästa. Mm, men man behöver inte gå till överdrift med det. Men man, du ska väl inte vara... Du ska inte lura dig själv och tro att du måste vara på ja, speciellt kommer, sätt ja, det för, det att, för, att, för med att bli älskad eller något där. Där. <laughs> Men det betyder inte att man måste liksom säga den första saken som man kommer att tänka på. Mm. Man måste censurera sig lite men man ska fortfarande vara sig exempel exemplet ja, jag menar, det finns så mycket jag har nu har jag mutat människor på Facebook så att se alla de här, så här på, alltså det är väldigt mycket så här positiv energi och hit och dit och alla. Ja, så här, nej, kom igen, det ja, det kanske jag borde göra snacka om vad mycket, mycket mer positiv energi Det skulle finnas min in. Var det man mutade de personerna. Ja, jag tänker så här, okej okay, Säg att säg att vi är på vi är här nu och någonting händer. Det är zombie invasionen börjar nu. Exakt nu, den börjar precis nu. Ja. Och vi låser in oss så säg att säg att säg att de måste stängas upp till du. Ja, oredan här bara. Det är ett jävla bra ställe faktiskt för Det är en bra källa. Jag har inte sett källaren, men... Är vi... det... Ja, nej. det ligger väldigt <laughs> nära en polisstation. Vapen. Precis. Right. Okej, okay. så min tanke är så här. Vi, vi är här. Mm. Uh, vi vi varit inne... Det finns mat här ett Vi klarar oss i några dagar. På öd. Ja, well, nej, det finns öd och mat. Så vi gör ganska skojigt. Vi hoppar runt och lyssnar om missvits och tipsar Rob Zombie. Antar. Det känns väl lämpligt i stort. Sen liksom dag sju kanske bara, fuck, vi är hungriga, vi har mat. Vi, vi lottar av som för, för de som inte vet när vi lyssnar, vi, vi spelar in på ett ställe som heter Loch Ness. Vi ligger alltså det är väldigt nära... Äh, Maria-torget. du Maria torget men framförallt Slussen har det ju en stor matbutik. Det ska bara tänka, som har stängt den, den med Slussen. Den är stängd. Well, det är zombie allting har stängt. Vi har släggvor. Okay. Köp på. Okej, okay, så ja, vi, ja, vi, vi kör på din grej. Konsum då, din Smart här, smarta. Nej, nej. Det är det som stänger, men den är ju lite högre än Jesus Christ alltså, <laughs> vet ni, okay. Men du kö, kör kö, kö på, men be, Kör om. Okej, okay. whatever. Så att uh, du tar lite där. Någon måste ta sig till matbutiken, oavsett ja. var det ligger. Aha. För att vi har slut mat. Sju dagar gott, vi har inga mat. Här. Så man lot, vi, vi låter bland när Mm. Och det du du, du du du vinner eller så du, du ska inte mat. Jag blir the one. Ja, och så tänker jag så du du har en stor kniv och du, du, det är det du har som vapen du har ingen vapen här Men jag En kockring. Ska vi säga. Yes. Mm. Så du på väg det är på det Jag var till. Vadå? Jag menar hjälp dig där så Ah, Okej, okay. ja visst Men eh, det, det är nog ingen snack om att det, det är den bästa arena som finns Att vara sig själv på jag menar, som, Det är det som är det romantiska med zombieapokalypsen Det finns ingen som dömer dig Du ska bara överleva Och det är det som är hela grejen med zombies Jag har aldrig sett det sådär Men om det Nej, jag är passimoder Det Är inte då det dags att bara offra sig själv och dö Om jag skulle ha passimoder i min grupp Så skulle jag förmodligen lobba för att han skulle bli utesluten Mm precis Han är, är stark men han där. kan inte springa Man kan ringa en klocka det är det sista jag vill att han ska Ja precis, bara dra till sig alla zombisar. men Han, han, han smyger väg till en kyrka lite längre bort Och det är klockan där, de springer dit Ja inte får han ju offra sig själv Han vet om att det, det här är det han är, Hela hans karriär har byggt upp till det här, det här momenten Så han, han, vi, han har en jättestor bomb Bomb? Bomb, varför då? För att han skulle locka till sig alla zombies och spränger Så spränger han hela jävla... Varför är den här Quasimodo liknande figuren ens med oss? Well, vi... det, det, det är en av de bra sakerna med det här att man inte kan döma. Eller inte behöver döma folk under Sumbi-apokalypsen. Det är att man får säga precis vad man tycker. Och man måste göra utifrån det ultimata målet. Att vi måste överleva. Quasimodo, sorry. Du är missbildad. Du får inte vara med. För du riskerar Men, våra... våra liv då. Han får inte vara med. Han är ganska... Well... Alltså, med tanke på hur känslig vissa verkar som lyssnar lyssnat på oss, Så kommer någon Jag skulle låta honom vara med idag För det är ingen överhängande risk att vi dör Men om hans handikapp innebär att vi riskerar livet men, men, det, men det, det förstår så... han ju själv Och därför kommer han att offra sig för sprängarna Vet du vad, jag, vi hoppar över där för jag vet, jag, jag, det... Fan kommer vi in på zombie-harförgripsen Det var mitt fel så. Det var mitt fel um... Vi behöver igen som en vägledande analys av vart vi inte ska ta vägen. Till. Ni borde ju ha ett sheet eller som liksom en liten karta över ska gå. En sarg Jag, jag, jag, jag brukar ha ah, men inte um, yes, ja, okay, idag. Det, det, det är inte alltid det bästa att säga att man ska vara sig själv. Det, det är väl alla överens om, tror jag. Yeah. There we go. Man måste kunna anpassa sig lite, men man ska i alla fall ha som övergripande mål, tycker jag, att kunna vara sig själv. Erik, jag har rätt att du var på GameX i helgen Berätta lite om det Ja, titta. Titta. hon tittar Snyggt Ja, med... oh, yeah. yeah, snyggt Yes, um, jag och Jens uh, Var på GameX hela helgen och, um... Allt som var när då, fredag, lördag fredag... Alltså. Det har egentligen varit torsdag, fredag, lördag, söndag Vi var inte där torsdags Fred Lörd och Sanna, var ni där? Yes Och uh, de Jens... som inte vet vad GameX game, är Jag ska vad GameX är mm. GameX är uh, enligt dem själva tror jag det är Nordens största spelmässa Ja det är, tror jag nog uh, att det är också Vilket uh, till och med säger så mycket med tanke på vad jag de andra länderna Men there we go, anyway Det, var, det, var massa, det, det gick ut på att um, Jag vet inte vad en sån här grej är, uh, Det kommer ju folk uh, Det uh, well, stora grejen i år var just att uh, Mässor vet jag tror jag nog det. Det. <laughs> Men det uh, är det här går ut på Det är en sån Uh, med spel menar jag liksom att... Uh, dataspel. Dataspel framför allt, eller ja, TSP, whatever. That's det a, som man kallar videogames ja, video på engelska. Exakt. Så so vi hade ju folk från... Det fanns ju you någon know, de stora grejerna just i år att man kunde komma få se och testa PS4 och Xbox One. Och Battlefield 4 var en stor grej. Yeah, ja, det fanns det också. Um, och sen en farming simulator jag testade. <laughs> Sorry, farming simulator. Känner du? Nåväl Farming simulator. Skojar du ja. där? Vilken version? Really? Jag har sett videos. Du och jag har spenderat via helger med att kolla på farming simulator. Ja, vad är det? Man man man man. Tack för det. Som... <skratt> uh, nej det är man man åker runt och är bonde. Men det är som Farmville fast det är. Nej, nej nej nej. Det är typ som um, flight simulator fast du är, en, du är en bonde. Och så, alltså, det, är, det är inte bara så utan omslaget ser ut som Flight Simulator. Så det är väl motsvarande att du ska gå i traktorn och måste först vrida på nyckeln, sen så gasa och sen måste du plöja hela det här Ståfältet som för en verklig bonde tar ett par veckor. Mm. Ja, Vad ska man göra? Alltså Gene det är också många man går alltså jag, jag körde ganska kort där men jag du gör ganska mycket där för att jag jag inte jag var inte särskilt intresserad av Uh, yes, det spelet det här, men... Du ville bara ha det här minispelet Som är att spela Banjo Ja just det Deliverance deals Det finns också ett annat minispel där man ska jaga City folks <laughs> det, är det som hände var att uh, det, det, det coola var att De har hållit på där det här båset Jag lyckas med någonting De, de de som satt stod där båset och där farming som det fanns, de hade ett eget boss, alltså. inte, inte bara för det, de har ett par andra spel, men det var, var de andra spelen? Jag minns inte, jag såg aldrig jag, jag var upptörd, Det var, jag var, det var, det var upp, inga upse veckans spel Det var inte så, det var kört. Det, det, det förstod jag från början. Så att men jag lyckas, de var väldigt, de var väldigt, så, här, men typ fan, kolla vad han gjort för de inga, jag, jag lika som som ingen annan har gjort, de har testat det till och med. Du hade odlat rog i film. <laughs> men så att, ja, tryggom, hoppa i min traktor. Vilken modell det var? Ja, ja. För jag är säker på att det här måste ha framgått Av spelet, vilken modell det var För det, det är känns som ett spel som man får äh... välja från olika modeller Mycket möjligt Men jag har ingen aning right. Jag hittade en traktor, den tog jag GTA? Ja, det är lite så <laughs> ja. ja, men vad gjorde du med traktorn? Well, jag tänkte säga, det, det, det, det dök upp en liten ruta de tyckte jag skulle åka iväg till Åker Och börja plocka in saker och köra Fuck that shit Jag körde mot motorvägen och eh, jag tänkte väl Jag vill kolla vad man, hur mycket skada den här takton. Den kommer upp i ganska bra fart när man väl gasar den nu. Ja, den kan komma upp i 50-60 km Ja, det är en ja, sån där uh... Körde du mot trafiken? Yes, yeah. yes. Körde du på för det också? Well, det fanns så mycket folk, men det fanns några bilar Nej, det här först... är farming, det är Nebraska, det finns inte så mycket folk där Så det, så jag, det som hände var att um, jag, jag körde mot Jag hittade en, det kom en bil och jag körde Jag, valde, jag, jag visste inte att bilen skulle reagera först Du reagerade den överhuvudtaget? Inte lika mycket som jag djur skulle göra det i verkligheten Men med tänker på vad jag gjorde sen och <laughs> sen bara så här, när jag var typ nästan framme vid den Så tar jag svänga in i den då Jag lyckas typ hamna på bilen Så traktorn är ovanpå bilen Och det inbörde hjärnet ur alla med båset Ingen har lyckats göra så sånt Fick gratis sex. Nej, det kan <laughs> inte Jag har det sagt, nej okej, okay, jag klarar mig uh, Och sen satt jag lite fast där Så jag hoppade ur traktorn Och sprang mot stan <laughs> Oh, där, där, ja, du kunde gå ut och täta. Alltså det här låter ju som GTA. Ja, men verkligen. Sen kör ut Fast lite lägre hastighet. Bara. <laughs> alltså det är det, en coola när man springer, man springer jättefort. <laughs> och det, det, det, jag tror inte det är tänkt att man ska göra så här för någon period. För det finns ingenting i spelet som gör så att man blir trött efter ett tag. Utan man bara kör på Så jag, jag fucking -1000. Ja, man ja, man är fucking T-1000 Ja man är ju så här rural oh, American så de har jävla bra kondition ska du Jag kuter det konstant Jag tror jag höll på i tio minuter till och kuter konstant Jag tror att han inte fått en bil som sprang efter mig. Mm. Mm. Mm. Mm. <här> ja, du, du satt där i ja. tio minuter och sprang bara i småtervägen Ja jag, jag var i din stad lite kort Men det fanns inte så mycket där Jag träffade på två människor sa, nej, jag, jag, jag, skulle, jag tänkte väl försöka springa in i dem Men jag, jag, sprang, jag sprang igenom istället Så det, man, man, det, det hände ingenting bra. Ah, du kunde äh, inte gå in i affärerna Nej, nej, men hittade en bankomat Där man till och med kan låna pengar Det gjorde jag På bankomat. Ja. Ah. Mm. Visste de inte man kan göra på mobiltelefon? <laughs> det hade man inte det eller jag vet inte. <laughs> Sen kunde jag lite till Jag, fann, jag tänkte testa om jag kunde Jag ville se vad som hände om lipportkör Så jag såg en bil som åkte Så jag sprang efter den Och jag hann i fatten jag hann, alltså jag till och med förra bilen Blev påkörd, fast inte påkörd Det är som händer man åker igenom bilen Och det verkar inte finnas några förare i bilen heller ja, men, Och sen Måste jag mig när det blev För jag hann springa så mycket att det hann bli natt Så jag kutade runt på motorvägen Mitt i natten Och sen kommer en annan bil, det är samma sak där Och då såg jag att det, det satt någon i bilen Men de har inte liksom animerat den i bilen Det ser ut som en weird silver alien bara <laughs> Och jag, Sen gav vi upp. Förrän, jag tror jag gjort allt jag kan göra där. Men det här är ju inte farm. Jag har precis. Vad är ens att farma? Nej, fan. Det är ju inte någonting. Mm. Men ju, äh... undrar, Men, alltså, rent liksom, marknadsmässigt, vem. Har vilka. Här nej, ja, precis. Vilka tillhör målgruppen för det här spelet? För jag, tänkte, jag tänkte lite också på för, för jag känner folk som. Alltså, vars, alltså, som jobbar med sånt här. Ja, och det, det är säkert mycket roligt, det. Förutom att det går fel ibland men, och att det kostar pengar på riktigt. Men, jag menar, ja, men ja, ja, ja. vem har den tiden och framförallt, det här är den viktigaste viljan att ja. eh, sitta och, och liksom odla säd. Alltså, men alltså, fortfarande, det är min grej med det att Alltså, det är inte så bas så att det här är bra sätt öva på när du skriver på riktigt. Det är inte så att så här ungarna på det. Jävla... känns lite som att det är det enda, alltså användningsfältet man kan ha det. Till. Ändå där som liksom, inte så. Det är inte så heller. Jävla... Alltså, ja, alltså, jag tror inte ens där för det, det var inte så pass känns som att gick väldigt fort i en bra som vet. Jo, men det är själva växtgrejen grejen. Jag kan fatta för det finns några andra exempel på det. Det finns crane Simulator det här sättet. Och då är det väl antagligen att man sitter med en joystick och antingen för den framåt blod, eller bakåt. Man gasar eller bromsar. Och sen finns det eh, också. Eh, svårigheter. Silent Deep tror jag det ett ubåtspel. Ah. Där, där, där man simulerar att man är på en ubåt och då kan man liksom styra alla de här viktiga positionerna, och man kan köra det i realtid om man vill det. Och då känner jag att då är det sånt spel man kan köra liksom mellan arbetspasseln. Du tar två timmar i ubåten när du kommer hem eller där och sitter och väntar på att ja, där 10 sjömil bort så har vi en 40 tonare i sänka och Och det tror jag kan bli riktigt spännande för då kan man sitta hela dagen och vara spänd på det där. Men på Farm Simulator. Aha, nästa termin då kan jag odla Ja men exakt alltså, Kul och sen, och sen bara så. så och den efter det kan jag skörda ja, men, Och då alltså... får jag mina låtsasbröd Spännande. I, när när, när, när, du, kör, när du kör en ett tåg, Då har du förmodligen jag har sett lite hur det ser ut. Så här, du har ju ett spak som att kör och ett backa. Ja, och sen har du nödknappen nöd där. There går go. Men inte, jag tror någon jävla, om någon försöker använda det här tipset så här, till de bonder ger det här spelet till sin whatever för att den ska lära sig att göra det. Är det är bättre att man följer med bara Exakt, för jag menar det inte, annars ska man stå som en jävla retard på åken. Vad, vad har du i-knappen? Var säger man? <laughs> här, någon som fel han ja. <laughs> ja, men jag, jag, jag har sett det här spelet Jag har sett videos som det på Youtube Jag tycker det är så jävla fascinerande Jag har tänkt på det ända Men dess Vem fan spelar det? Ja jag vet inte, men anyway det gjorde jag Det var det enda jag testade faktiskt att, um... ja. Och i och med att det inte är någon som spelar jag, Så borde det vara jättedyr. Eftersom jag, ja, jag menar, de måste kompensera Hur många exemplar de säljer med, med priset Såklart 5 000 spänn för Ja, för det är typ sådana priser som Flight Simulator går på mm. really? Nej, inte riktigt men upp Pardå, så jag är sekund, Det är dyrt ja, Vi gick runt på mässan då, och Vi intervjuade en hel del små olika människor och, uh, Jag var in på cosplay-grejen ja. ah, var... Visst är det balt. Var det folk i farmakläder där? Ja <laughs> <laughs> De stod det ja jag är klädd som NPC1 Från Farmville Nej inte Farmville farm ja, ja precis, det är en från Farmville Och så kommer den från Farmville Så fan vad gay du ser ut det. Det Mitt spel är mycket bättre Nej men det var alltså Jag tror inte det är sånt spel det går att ha så starka känslor du, du, Det går att ha starka känslor För allt Det går att ha starka känslor För vilket, för vilket håll du drar toaletterullen åt Om du har den på insidan Eller om du har den på utsidan jag har sett hetska debatter om det här Okej, okay, men berätta om de här som <laughs> Jag har startat här. dem <laughs> Så jag förstår att du det gjort det. Anyway, mm. Mm. Uh, Så att i det här så uh, Det första jag såg när jag kom dit Eller jag såg bilder Från första dagen på uh, Instagram, mm. jag var inte där Jag såg att det fanns en, en Iron Man en väldigt, en väldigt bra Iron Man, stiga, man. Ja. lös Iron Man uh. Lös hjärta ja, ja. uh, Hans uh, Arc Reactor, lös. Arc -reactor uh. uh, Sen Say, I och med att jag har sett jävla dålig koll på spel nu för tiden Så fanns det väldigt mycket jag kände igen Jag såg en Minecraft-version av Super Mario Eller Mario då Det var coolt Men det bästa var en sån här Jag vet fortfarande Jag vet inte vilket spel det är ifrån För jag har så dålig koll Det var en Space Marine från något spel Jag vet inte vilket spel det var det Kan det vara från Gears of War? Nej, Kan det var från Starcraft. För där heter han Space Marines. But anyway, Berätta det kanske Så berättar ungefär hur han Och det var var en hel rustning yeah. eller yes, bara en, så... en hel rustning. Han var, uh... Kan det vara healer? Nej nej, men jag låt vi skjuter då. No, jag berättar bara. Yes. Uh... Han var, alltså minst sådan 2,5 meter lång. Han hade den dräkten var uttruidande besväras. Jag fick höra jag klar dag i i igår då att han hade att direkten gick på att han hade stiltor i direkten för att gå. Stor motherfucking rustning, gigantisk och någon kolljän som också läser lite grejer och framförallt hade han någon inbyggd högtalare så lät som en robot så nej kruntar du jäkelf. Det kan vara Warhammer. det var Warhammer Warhammer Warhammer. Det var hur kul som helst. Och till den här killen, jag tror nog för jag har sett honom på tror jag Messenger för han... han han kör Hansel. Ja men han ser. I mean... han, han är han Man, han inte sån där reaktivt. Han är karriärscosplayer. Blir det så? Det fanns några sådana för att, uh, det var ju lite det, för jag vet att uh, jag, lite, jag missade det här men jag tror det var en som så fanns det några som var där som cosplayer till. jag minns inte vad. För jag såg inte det som sagt. Men de är till en rätt kända de åker runt överallt. Five first. Det vet inte Okej, okay. som sagt, as jag just previously said, <laughs> the Monday. Men eh uh, jag du såg inte att okay. såg det, men däremot så till och med så att folk kör för att få grejs av där de här cosplayarna så de, För det var ju de, en sån stor byggdel med de här med och de här. Det där är ju väl det första med såna här subkulturer hur liksom Det där har vi inte hemför 30 år sedan. Nej, som här. 30 10 år, 10 år sedan. kanske inte Men men det blir ju så, så här, för alla, det vill jag såg ju jag såg... Vi intervjuade en kille som var utledd till Loki från Thor. Oh. Alltså han har gjort det förut. Jag, jag, det är en kille jag känner till. Han heter Peter. Uh, han, han, det, han har ju tur han är en ganska lik uh, Tom Hiddleston. Yeah. Så att han kommer undan väldigt lätt med det. Okay. Men nu var han uh, Loki som Frost Giant. Uh, ah, Okej, okay. liksom. yes. yeah. Så Svinkat liksom. Samtidigt fick jag frågan, är du en sån här avatar? <laughs> Men... Uh, okay. Jättekult. Jag såg... Uh, jag såg några sälde eller så jag såg en sälde det är väl en av de mest populära ja klar. Gears men, men sen så sen vet jag för jag såg en Tony Stark också alltså, utöver, alltså, Tony Stark är... Det med mig gått in så ja nej men han, han hade ju Iron armen han, han, han hade ju själva gantlet eller själva ena handsken då han ja. hade en där, lösa, så att hon skulle fatta att så sen en stor med bunt med fejk, eller det hoppade han inte på faket han såg det bara hon honom en stor här bunt med dolda sedlar i ena kavajfickan mikroen ja. var dursig han var inte dursig han såg inte du. sig han såg inte dur sig ja ja ja ja ja ja ja ja stora scenen då skulle vara någon sån här cosplay-tävling. Cosplay, ja, inte tävling, men de skulle gå upp och visa upp sig allihopa. Mm. Uh, vilket jag så framåt för det fanns så mycket jag inte hade koll på. Så det här var jättekult. Jag har ingen aning vad det här är. För jag menar, Oj, det här har vi en tjej med en väldigt stor svärd. Vad är det här? Jag har ingen. Jag har inte så jävla dolla koll på att spela. Mm. Men du såg kan inte det var... den? No. Nej, de ställde, de ställde in den. För jag tror att det var för få, alla körde den stora dagen lördags. Ja. Körde okay. vi, vi var lördags. Så de borde köra då. Det gjorde du inte dem Men uh, sen var det ju... Uh, men det coola var så vi har det vi är sådana presspass ja Jens så vi, vi är inte, alla är inte det är så mycket folk där så vi, alltså, ja det här podden vi spelar in där kommer att släppas via Warfare, Det kommer att släppas via magazine.kan ja. ja. gästera men är det enda ni som är det är vissa ja, det är bara vissa det är, det är, det är, det är jag ni som är de smula personerna ja så det är jag Jens jag gör inte vi inte vissa fångar har du något megapod som podden heter? Cool men vi, vi har, det är bra att vi här pressrummet för att det, finns, det fanns ingen ställe i Lördags som var någilt trist övertaget för så mycket folk uh, men vi hade med vi så men ja det, oh, alltså det finns inte en podcast med Nördet vet du hur du talar du ja. för de hade någon de, de spelade någon live podd där som mm. började vi två jag ska inte när jag drog från vid vad var det halv var det för igång. det var så alltså. yes det var lite pauser men det problemet vi snakkar mappers ja men de pratar de hade pauser lite här där det är en annan grej vad vi gör men de de så de... körde de en sån här grej på scen då med ja. med bord alltså. ja, ah, ja. ja, ja. Uh, och de Det de, de var fullt den, den, ja, vi vi, vi fick inte de kom in men det var fullt men de hade ju de, de lite det är lite annan grejer vad vi gör men vi sitter vi sitter bara och pratar Men de de hade även med det väl lite är till mer nörrelaterade nyheter. Ja, ah, behöver vi inte köra gratis reklam Nej men nej, jag tänkte inte köra det. gratis. det större, det större för, för, för min del var ju lite grann att det fanns en tre personer vi ville intervjua som vi inte kunde intervjua för de satt på det där. Ah, vad var det för något? Men jag ta det. det känns som en icke-issue ah, just nu ah, de, de, de, de, de, vi fick inte ens intervjua dem. Men um, jag, jag var ändå, vi, vi fick det det var ju jätteweird uh, uh, jag har, jag har spenderat, jag var uppe till halv fyra i natt och klippte i den här podden mm. Hur många timmar var det vi, vi fick, ja när ni, när ni är klara kommer den vara ungefär två och en halv timmar, mm, Men hur mycket har du arbetat med? Ja, jag har nog i alla fall tre och en halv timmar tror jag att klippa var det inte så mycket? Nej men för vi, inte, vi missade mm. inte så, så var. Det blir uh, inte så mycket bortklippsvärdiga jag, klipp, jag, jag klippte bort en hel drös med saker som, som jag hoppas kunde få släppa sen ah. um, Niklas Ni Va? ja jag bönar jag bönar blueberry nåt. Det finns en fantastisk intervju med snubbe som kommer vara med i framtiden hoppas jag när tiden. Niklas Karlsson som är, jobbar på paradox det spel, han har spelat Åh, Åh, hardstyle run. Ja. Herregud. Anyway, <coughs> vi spelade in en outro igår till för vi vi vi gjorde så här. vi påbörjade varje dag. jag fick några lektioner vi skulle kunna ha någon form av så här, för jag ska slippa att jag kunde bara liksom klippa upp allt och skulle läsa så här. Mm. så jag ens det så här, dag ett intro dag två intro dag två outro dag... men yes. men det blev ändå så pass att jag, jag satt här med igår kväll som jag var i med Mick med Spike som tittade på mig Spike är min hund och kunde att det hur vi är väldigt fina snöbollshund yes tittade på mig som är gärder Jag satt upp med min Mick och försökte spela in och out intro och alla saker för att kunna förklara segways och förklara hur allt satt ihop var vet du hur jävla svårt det är att prata med sig själv jag vet, eller jag vet hur lätt det är att prata med sig själv Jag pratar alltid med mig själv När men... man ska försöka få det bra Det är svårt i början ah, ja. Jag tror jag går upp till, igår jag, jag, jag spelade en intro till, till själva podden 14 gånger innan jag gav upp. Och det tror jag kommer att ta i slutet bara. Men vi sen och sen. Uh, hur var fördelningen för män och kvinnor på gatan? Det, det, det, det kommer jag till lite grann för vi, det det är kul. Det, det jag först ska prata, Spelar det någon roll? Nej, tycker, för mig är, det intressant, det, det är intressant. Det är inte Det är inte ja. Jag hoppas på att det ska öka liksom. Okej, okay, det skulle jag vilja uh, det, men det här intervjun outro vi spelade med Niklas. Ja. Jag tror jag jag tror första jag lyssnar igenom den outro. Oj, jag tror 90% av måste bort För det är så mycket flummeri. i Vi är alla trötta och sånt alldeles för lite ja, ja, ja, ja. Okay, uh, Jag vi ser slutändan slut. Så vi diskuterar någon Teoriens sitcom Där som handlar med om uh, Charlie Sheen Och till Michael Caine Och till Christian Walker som bor upp, Som har en robot eller något sånt där anyway. Så men Bra, det måste bort Det är en fråga om fördelningen Med mm. dudes och dudettes. Ladies och dudladies. Ja yeah. uh. Uh, och jag skulle nog säga att det uh, Jag har aldrig varit på GameX förut Börja på börja. Men det var det var det var väldigt många saker. Jag skulle nog säga att uh, det, ja, det var inte. Åh, ja, det, det är svårt att sätta siffror på det. Men jag skulle säga att det var Nästan 55. Oj, så pass. Nästa det så det är så. Ja, okay, så nästa 55, alltså, nej nästa alltså. jag, jag kanske ju lite nu men jag känner så att jag, jag är så otroligt många tjejer Eller <laughs> du bara överraskad du bara. Herregud, är av kvinnor. Nej har inte, men jag förväntat att du tog. men. Nej men så alltså, jag, jag, jag tror jag vet inte om GameX fans för tio år sedan men Loven har på The Box då det inte varit lika alls lika många. Det blir samma som med Cybermessen mm. som jag hoppas att vi kommer få göra en till. Uh, grej på uh, Det har blivit med, för jag menar först alltså, Förr i tiden så var det väldigt mycket Det var tjejer där Men det var mer sådana som följde med pojkvänner dit och såna här mm. Jag tror att den byter bort igen För att jag, menar, jag tror att det, är, det rör sig I det hållet att det är, liksom, det är, det är lika många F Får jag bara fråga var Varför är det viktigt att tjejer Alltså just tjejer börjar spela dataspel och det sig, och men det, men Varför inte, är inte inte lika Nej, men för, för mig som tjej är det intressant För mig som tjej och nörd framförallt är det ja. intressant att se att det finns andra tjejer Som också är nördar som vet. gör saker okay. Jag jag inte... här, men, alltså, min fråga är så, här, <kör> um, ja men du var lite, alltså, som jag säger, du du, du är upptagen heller Men du var, jag minns att vi pratade lite förra veckan, du var lite sugen på att följa med på GameX mm, Ja, absolut. Så du tycker som min fråga är snarare, som single dude, varför undrar du? <laughs> varför <är det>? <laughs> absolut Men om man ser på det så, fine. Då är det väl intressant. Men jag antar att du inte är på jakt efter att dragga. Ja, för inte? Ja, Och du är upptagen? Ja, för... ja, för... ja just det, det var Nej, men <laughs> ja. Förstår vad men, alltså just det att, just att de som, som spel, de, de det är tjejer som spelar spel, Det gör samma. Det är kanske inte alltså. så mycket för att jag är bara tjejer Utan också för att det är tjejer nord Tycker det är kul att mm. se andra nordtjejer också Att de mm. fan de bara frågar tjejer de, de, Jag fan vad jag inte säga men varför jag säger Jag menar Det finns, det är en gammal gammal family yeah. skämt Men det är ju det stämde ju för några år sedan. Det fanns en sån här. Det jag... var ja. skämtet du ut på att det är de man ser. Och som pratar med. Eh, någon... Ja, har jag Mohammed eh, Tiet, eller? Nej, han, nej. Pratar, han pratar med någon du. Nej, det är någon snöber som tror. Han, han ska ju spränga sig själv. Och han är säger säker på att han när han kommer till eh, parriset kommer liksom få att få del av? Hur många är det? Typ 72. 72. Ja. 72. Det Är det här, det här skämtet som handlar om att det var ingen som sa om det var kill eller tjejer? Nej, det handlar om när han dyker upp De här 72 skulderna är, är Star Trek-fans bara <laughs> <laughs> Säg att det hänger fint dig då. Och så var det för några år sedan lite grann. Alltså vem vet inte visst det var. Viss ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Men hur är det positivt att det är det ändrat? Nej, men jag jag görna bara ja, jag bara jag görna bara... bara... bara... om det är för att det ska vara representativt eller så här ett, ett snitt ur samhället eller Jag tänker att... Jag tänker mest om det är av regel så ska man säga feministiska skäl, eller, eller om det är av... Jag vet inte hur mycket feminism man kan längre det här. Liksom, Nej, men... Hur många nördar får spelvassa. Men, men det... När, när det handlar om så här, hur, hur var den kvinnliga representationen, då är det ofta något som det handlar om. Och det var mest jag som... tänker att det speglar i liksom resten av samhället. Mm. Är, vi, är det lika många nördkrillar som nördtjäger där ute nu? Jag vet inte, men det spelar väl ingen roll egentligen? Tycker jo, jag. för mig spelar det roll. Jag vill känna mig att det tillhör en större grupp människor. Jag är inte ensam som sitter hemma... Och samla på Star Wars, liksom saker ja. själv liksom. det, det, det skulle jag säga var liksom, det Vi är många vi är starka. En Ja, precis. här, we're Nordic, we're, not, we're, we're <laughs> Det jag skulle säga var att ja, det jag det det för över mer var jag, jag tror att säga när det rör sig rätt där, det är fler, det håll Det blir mer och mer. Men jag vi pratade med en kille i söndags om cosplay grejen. Där fortfarande det är svårt för svarta människor att ta sig in i den bilden för det finns ganska begränsat med vem man kan vara och folk är så jävla petiga med det där. Det är bara hura. Det är faktiskt viktigt Och det är inte rasist på något sätt utan det är helt enkelt om att göra en korrekt impression. Men det beror på vem du... Nej, det beror på vem du... Du kan inte vara Frank Drebin och vara Abogin. Tror du folk cosplayer väldigt mycket som Frank Drebin? En gammal vid Man kan vända på det, bara därför kommer du inte på någon svart roll för gud. Det, det, det, det, men, det, det, det, det är lätt... men precis. Det är det jag menar. Men, men, men, Gannondorf, har du? Gannondorf, förutsällas igen. Okay. Han är väl snarare brun än svart i och för sig. Men, men det är väldigt mycket lättare för dem med rätt både hår, hårfärg och hudfärg och muskelmassa att sure. göra en korrekt sure. impression. Det är helt enkelt svårt. Ja, men jag sa samma så. Samma sätt vi... som det är enklare om man är man att vara Gannondorf smålen, jag antar det, men det skulle jag till. Tack så mycket. Jag är med i en grupp på Facebook som heter Greek Women Unite där mm. pratar de om så mycket. Mm. Och, då är det ofta i TV-spel är det mycket fokus på kvinnors och bröst mm. och då var det sådana guide hur man skulle. Från i japanska fighting-spel. Då var det sådana guide hur man skulle göra för att brösten skulle se stora ut ja. och då var det många som bara men, jag väljer att fokusera på andra aspekter utav den här rollfiguren. Istället för att hon har gett sådana bröst kan jag ta tillvara på andra delar av mm. hennes karaktär. Och det kan man väl göra som slagg också, är. för ju ja, vi... ha en ju det Men man kan ju väl ha det. Det, det, är, är, är är. det är ju fortfarande en del. Alltså, på samma sätt som att om man har väldigt stora bröst så är det ju lättare att göra en ja, Om man inte har Men... några bröst och så, så kanske man inte vill Visst, hålla då på. Då att man så fokusera, där. får fokusera på andra. Ja, på samma och, sätt och man så kanske man får fokusera på andra grejer än att vara vit men det är fortfarande ska jag säga jag, jag vill inte säga minus för det låter negativt men det, det är fortfarande bättre att vara så lik som den här figuren så så är klart det är så men säg men, men att, se, se, se att uh, um, men det vill bara Att vara en svart version Utav av någon klassiskt äh, eller nej men då är du en grej men, men, hey, men I'm Black Jesus. Men alltså det för det som har som Jesus. Men ehm Du tror du upp Frank Drebin. Jesus. <No, laughs> right? so, jag såg jag, jag, jag var på ett gäng för nästa jävla så Frank Drebin. Okej, okej. Men master Chief För det det snack faktiskt på ett för jag ser var nu bara att säga. Jag så tycker det är ganska Det är klart det är klart att det blir svårt. Det, jag säger det inte att det finns praktiska skäl själv. Varför det är svårt? Som, sä, säg, att, säg att jag var svart och jag vill jag vill var Captain America. Uh, oh. Nåman Kontroversiellt. Nej, men nästan lite grann. <laughs> för jag menar den karaktären är men väldigt Dude bara. Mm. Men jag tycker inte det nu kanske det spelar roll. Menar, om man tar det som är så coolt inom det var, det var då ett exempel du jag tänker efter för att i komiksvärlden så brukar saker rebootas hela tiden så det är nya människor i hela tiden. Det finns till och med i Spider-Man uh, den nuvarande Spider-Man i en av dem är ju en svart snubbe. I någon av är olika. Alltså inte, inte den uh, huvud eh uh, Spider-Man är may Spider-Man's name. i Ultimate Spider-Man finns en så är en kille som är svart. Det är, är det en kille som är svart. nej nej, Spider-Man är svart. Va? Va? No, det är inte Peter Parker, det är nyssnade. Är... Ja, det har jag ju dock också. Det kan vi prata om sen, Men Det är ju det det inte, det det inte den. Um... För det som i tidningar till det finns en massa olika versioner av saker och I huvudstoryn, eller huvudvarianten, det vill säga Superior Spider-Man, sen en fortsättning på Amazing Spider-Man, så är Peter Parker död i stort sett. Uh. Och då är det Doc Ock som är Spider-Man. Jag kan kolla upp vilka avsnitt där ni ska lyssna på, men jag kan inte gå in på det nu, det är krångligt. I Ultimate Spider-Man så är Peter Parker död på riktigt, han är borta. Och en kille heter Miles Morales tar över, han är svart. Okay. Um, man har alltså en person i hela serietid i Sverige nu var också på? Du är Storm, du har Black ja. Panther, du är Punisher. Det, det finns det Punisher, Black det, det finns ju jättemånga svarta i serievärlden Både ja, ja. i serie, film och spelvärlden. Men dom... det finns fler vita. Det är, det är ju självklart. Man men det blir ju så. Ser... Det är inte självklart. Men det, nej nej nej nej nej men nej nej. nej, det, är nej det, är det, är, det är så. Det är så. Det är tydligt. Det är tydligt att det finns flera vita än ja. svarta. Och det är det självklart. Men, jag, men, jag, jag, men, jag, menar, jag menar inte alls att det är klart att det ska vara mera vita än okay, så. Nej jag, jag, jag, jag menar så han menar så. Jag ju också men han är inte den grejen. Nej nej nej, det var inte så. Men, utan, men, jag menar, men jag förstår vad du menar på ett sätt att det är lättare om du är en vid dude och och säger ja men då, då tar jag då, då är det lättare för mig väldigt. Vit, väl. Vit vältränad man då är det såklart lättare att hitta någon ja. i serien. Ja kör ja. sure, absolut. Men det samma som jag snackade lite i, i lördags uh, Med någon om det här För att jag har sagt Ett, jag, jag, jag, jag, jag är alldeles för lag mm. Men två, jag, jag är uh, Jag tror alla som har lyssnat mer än en halv sekund På Kassar att jag är en ganska real Comicsnörd uh, I DC-världen Jag är nu snubbe väldigt på Om man är en uh, människa som har lite av en mage Vet du vad, det är, ping, det är Penguin <laughs> <Kul> det? <idea. laughs> Ja alltså det gör det sista åt alla med honom. Alltså men Rick Fox, Fox alltså helt plötsligt då säger man alltså ja har jag varit en väldigt sen svart dude då, med massa grejer väl med honom. Men alltså mm. Michael Clark Dunkin till exempel. Han, det är roligt med det där? Han har väl förmod han måste ha spett han så upp han spelade någon i någon Marvel gästehöret yes, för han spelar Kingpin beskrivken i Daredevil. Där är ju problemet. Det är roligt men, men, var... ju där har vi tvärtom för att han är Kingpin han blir ju chock i filmen eh, va för det är väl samma kingpin. Det är samma kingpin så att det, det, ja de gjorde om uh, i till uh, Dirty Devil filmen mm. en, men ja och sen är men någon jag, jag skulle alltså om jag orkade snycka upp en sån här mega super direkt som alla Space Marines snubben så skulle jag kunna typ vara typ Hulk det var oh. Men vem ska du göra det här, kom igen Jag Du det det bara sprayar i grön liksom. Nej för alltså, det finns bara en dude som är klarad så, alltså, han, han, jag har klarat av Att bara köra Han heter Lou Han är så jävla awesome Lou Ferrigno är så jävla badass för att han, han, alltså, Mark Ruffalo och i en film du delar Avengers Han är ju um, Hulk, Hulk ser fantastiskt ut, det är väldigt mycket CGI Och det ser uh... alltid ut som det ska göra men Lou Ferrigno han var sig själv bara, bara grön sminkad Snackar man att sig själv? Han var sig själv, det är väl Det var det de <laughs> sa till Lou Fringo innan han Gick on på bara Lou, be yourself bra ja, Bra I mean, Och då han blir han, du ja, jag vet. Alltså, det, det, måste, det var ju tydligen jävligt jobbigt Hela där processen för honom För att mellentagningarna Fick han sitta i sin trailer Med, här, med armarna uppe i någon sån här Aircondition jävla Men så att inte sminken skulle sättas av bara. Oj Ja mm. Så därför var man så arg på. Och vet du vad det här är så jävla det här, jag, jag vet, Har jag någon sett Gamla Incredible Hulk-serien? Hulk Något avsnitt? Något avsnitt. Det är så klipp kanske. Möjligt, men jag kommer inte ihåg. <coughs> alltså, jag är inte så uppväxt med det här äh, Okej, okay, men anyway. Alltså, ja, det är det, det är så jävla Så Det finns ett avsnitt där Hulk slåss mot en björn. <laughs> Och det coola är att jag får det, på att det var en riktig björn. Jaha. Så sa delivering brottas med riktigt björn. Men vad hade man gjort med Björnen i den dagen på något sätt? Man hade förmodligen slagit det tills det hade blivit Nej men så snäll. Mm. Mm. Mm. Mm. Man hade helt enkelt tämjt den. Ja Okej. Det var men en, en form det... rysk cirkusbjörn. Mm. Det, det, det var, det, det var, men det var fan fram, för Det var ingen fullvuxen eller motherfucker Björn, men, <laughs> <laughs> Det var liksom mamma med passa bebisar när det Nej nej, men en, ändå, men det är en, det är en björn då och han bara han han han Det är lite kul det när delivering och så där att göra var ja, på 70-talet. Det, det, det var coolare än vad det är att göra idag. Det stämmer nog fan. Jag vill jag menar, han är han är han Han kommer alltid vara Hulk. Ja, han kommer alltid vara den där snubben i King of Queens för mig. Det hugger han som, som är som Han heter ju Loufering. jag det. Yeah, han, han är ju Loufer. Yeah. Alltså. Jag, jag, jag tror jag all i jag jag, jag jag sagt det för Jag tror jag Los Lobell bra Tror vi borde hänga och typ, fight crime ihop. Jag vet att det är en film, får Lufthrygner är inte... Han, är, han finns på Ja. Va? <laughs> då, vad sa du? Du vet att han är en film? Nej, att det är en film. Vad, vad är det en film? halk. Nej, men han är inte halk Han är Lufthrygner. Uh -huh. Jag och jag, jag, jag, jag, Hulk ska inte gå in och läsa någonting. Jag är Lufthrygner. <laughs> jag, jag, jag, <laughs> jag tror inte att han, ska... han är kapabel att, att läsa så mycket. Också. Jag såg någon på tv här... Jag kollade på något bakprogram på TLC, för att inte vad... Bakprogram? Ja, det var en bak... med Lufrygno. Inte TLC i den här svartvita kanalen? Nej, det är en jävla konstig kanal med docushop och sånt där. Men då var det något bakprogram och då var du Lufrygno där eftersom de skulle ha super de skulle ha tema på bakningen. De skulle ha en jättestor tårta med superhjälte tema. och Då kom Lufrygno in för att bedöma som specialdomare. Så är fortfarande härligt fettet alltså Ja, han ser ju Jag vet inte vad jag tycker vi gör här Det är ett väldigt bra tillfälle att ta en liten paus Ja, då är vi tillbaks Tja Så, ett par grejer till Innan vi avslutar Vi börjar nosa upp vad vi brukar köpa Vi behöver inte prata så mycket mer kanske Men ett par saker Vi är i torsdag, nej det var i torsdag så Då kör vi en t-shirt-grejen Jag vet att du vet om det Ja. Vet du om det här, Tia? Ja för de som inte vet om det här eh, Från och med Halloween 31 Fram till nu på torsdagen den sjätte Så kan man köpa t-shirts av oss Om du vill flasha offentligt Att du minst han Lyssnar på den här gyllena podcasten yes. Så kan man well, Vem skulle inte vilja göra det egentligen? Alltså, vem, ja, skulle, vem skulle inte vilja visa för hela världen att kolla? Här, jag jag tänker köpa tre stycken En för varje dag i veckan jag menar, jag ger pengar till cancer För att motverka det Eller, eller så tar jag ja. allra jag, jag, jag tror att det är bättre Så anyway, det går ut på uh, Om man uh, vill ha att tröja Man paypalar In 150 kronor till mrbeard.live.se Och uh, skriver storlek uh, Så kommer den här summan Vi får in matchas och skänkas till ung vad, vad är det för storlekar då som finns? Det finns allt från X small till XXX. Jag, jag minns att det var någon som kommenterade någon sån här grej på, på någon av yeah. de här grejerna på Facebook-sidan. Vad är det för slags storlek? Alltså, ja. För de som vet hur du ser ut, vad, vad, vad har du för storlek? Vad har jag testat? Alltså, extra small dam mm. och extra small man är två väldigt dåligt Jag förstår också. det. Det är så här. Ja, jag, Excel kommer jag köra på det jag från, Alltså det brukar funka för mig jag, jag ja. Och man får väl utgå från det Om man vet hur jag ser ut Om jag inte gör det så det är jag. Normala storlekar ja, Exakt, jag, jag tror det i alla fall Nej, amerikanska storlekar Nej, europeiska det Ja. Det är det ah. uh, Jag jobbar jag, jag, jag, jag, jag tror att um, som, Alltså jag, jag har ingen anledning att tro att det inte skulle funka jag, menar, jag har ju där stället Jag kommer inte nämna min namn Tills vi... Vi, alltså vi märker det igår för jag får, jag får, får, Vi gällde t-shirts grej förut Och den första batchen kommer i veckan då. Mm. Kul ja. uh, Tror jag att ni är att bara det är mer svart för det bara skickkastlockan? det är svart med röda skickkastlockan Det finns en bild på um, I vår Facebook-sida På Facebook-sida Jag tror även på Twitter och kanske Instagram också Jag, vet, jag minns inte riktigt Men um, jag har jag, jag, jag prövat Verkligen inte prövat, jag hade praktik i jag gick med i linjen På det För det måste vara... Um, 12 år sedan kanske med. så att det är samma företag det, det, det är därför jag valde dem jag vet jag jag, jag, jag, jag, jag känner dem jag hoppas att vi känner väl jag hoppas att vi inte, K kände. Eller, jag att jag inte kommer att bli föremål för att jag, jag, vi kommer inte speciellt överens men uh, det är mest att de jag såg att de, de, de vet vad vi kommer på med ja och det är viktigt Nej ja, men du vet att det, det är ett bra ställe det är ett bra ställe ja. och uh, det är fram tills nu på faktiskt nu på torsdag då. jag, jag har inte sagt en klockslag men det kan vi säga midnatt -torsdag, alltså midnatt till fredag där. det kommer komma i veckan eller? exakt, så då, då kommer då, då, då, nej, men jag tänkte men det är sista när, när slut, för det här nya beställningen. Ja, ja, så, det så det kommer jag, jag tänker såhär, slaget på äh, på torsdag, natten till fredag korrekt ja. um, och sen kanske vi vill se när det blir tidigt nästa gång, jag, jag tycker inte vi ska köra för mycket sånt där. Jag tycker det ska vara lite limiterat Så att man, man kör nu För jag vet när nästa gång kommer Det märker vi när det är väldigt kul. För det, liksom... det kommer komma någon gång i framtiden yes, men man vill, jag, jag vill inte hålla på och liksom, ja. tjata för mycket om det här. Jag framförallt inte vill att det ska bli för mycket Att det ska vara för lätt att komma åt det För det finns när som helst Nej men om inte annat så blir det ju Väldigt jobbigt för dig som måste sköta administrationen Att, att hålla på med att behandla T-shirtbeställningar hela jävla tiden så vi tar alltså, alltså, den, den biten bryr jag mig inte så mycket om. Det handlar mest om att jag inte tycker det ska finnas för mycket hela tiden samma sak med allting uh, det ska vara lite, ta lite piano med det ja. uh, Men dis uh, på uh, torsdag natt där så att, uh, Eller hur, hur säger man, en fredag natt blir det, eller? Natten, till fredag. Natten till fredag Natten till fredag Tack till dig ja vad praktiskt du har varit idag. Tack så awesome. mycket Man kommer hit och stirrar upp saker Ja, ja bara, är, uh, fyller i de sakerna som vi glömmer hela tiden Ja det är bara även uh, för de En uh, liten lite, uh, lite, uh, lite roligare här uh, På torsdag ja. Inte på torsdag så mycket som onsdag Men <laughs> well, torsdag finns också i mitten av veckan, veckan? Ja. Uh, Okej, okay, till och med jag kan säga uh, Nu på onsdag så kommer uh, vi sända från så med KGB med det inte sända vi kommer spela in där? Det är skäggbloggen och tävlingen Just det alltså, Har skäggcast uh, någonting med skäggbloggen att göra? Det är inte utöver att uh, vi ska vara där på sända okay. Men ni har aldrig träffat Sören ja, Jag har träffat, träffat några av okay. dem Han har ja. Inte jag okay. Så vi ska vara där och spela in Och uh, Thea så sitter med så här Hon kommer att DJ mm? Och uh, jag kommer att försöka hinna DJ lite att uh, min dator kommer att vara där ja. Och uh, har Hanna DJ också Nej det är, det är du och Hanna i så fall ja. uh, Och sen jag och lite okay, ja. um, och vi håller på min sondags, om det går jättebra kanske lite längre. Men vi kommer finnas där hela kvällen, i alla fall några av oss. Jag tror inte du är med. Nej, jag måste jobba då. Jag kan inte heller. Ja. Men jag Jens Patrik är där och spelar in. och. Um, pratar om skägg? Pratar om skägg, intervjuar folk och kör på. Vi har faktiskt inte pratat så värst jävla mycket om skägga alltså. Vi försökte ju men det är ju jag tror avsnitt typ. Ja, vi körde någon gång i början för ett år sedan eller sånt där. Men nej men, men det äh, roliga var ju att... vilken vilken balsam använder du? Jag använder ingen balsam. Det var, det var så jävla kul för att vi har fått det är det som folk uppfattas typ så att ni bara har skägg eller. Och, nej, vi pratade inte om skägg. Nej men det är så kul vi, vi, vi, försökte, vi försökte göra det en gång. Vi skulle köra, vi skulle köra ett riktigt skäggkast den gången Ja. Och vi gick igenom, vi gick, vi vad vi gör på ett nej. Nej, jag, jag Oskar och Jens satt bara. Vilket varv var pratade? skäggbord. Vi jag tror vi lyckas fylla 8 minuter. Och sen har fann vi, han har mer att säga för vad ska säga, både du och jag har ganska vildvuxna skäggar. Yes, ja, men framförallt tror jag. jag gillar jag gillar idén med människor som tycker att ett att man måste ha skäggbord med. Mm. Och två, att vi pratar enbart om skäggråd. Det ska inte hända mer. Anledningen att det där namnet valdes är väl egentligen att för det är väl egentligen den enda saken du och jag delar. Well det är också lite, äh, lite, lite andra saker, ganska många andra saker. Men men jag menar, det är det lätt bra och uh, det var ju inte mer än så. Det är väl typ så. Det behöver man inte läsa in för mycket. Där. <laughs> och du pratas inte bara, men han undrar bara plötsligt en skägg liksom, så här, skulle vi jag Jensberg runt på GameX eller bara varför inte du skägg då? Och så här hur kul är det? Kan du inte skaffa skägg? Ja. Svara. <laughs> men äh, jag tror inte det, så, men, alltså, men, det, det, ja, så vi kommer vara där, det kommer bli kul, det kommer vara massa jag, jag har hört att Mattias Kling från avsnittet med äh, han skulle göra in. Eh, hoppas vi inte vi har honom men så här. Ja, det rockar det tävling också om. Det är tävlingen tävling tre klasser. Ja, uh ja, -huh. uh -huh. bara vem är kelskägg. Tributeskägg och... Rockskägg tror jag. Det är väl Tributeskäget? Ja, mm, jag no, minns inte vad de... Uh, I men anyway. Det finns att läsa på Allt om Stockholm och allt sånt. And um, I om On går Green, fan på Allt på... Jag kan lägga ja, upp väntet i vår blogg också. Men och. det finns alltså en bok om skägg och det är den som... skägg -boken. Man ska fira släpp utav den här boken om skägg. Nej, no, inte lite så, men även... Det är vi... promo mer promotion-grej, bara but... kommer för... Well, also, om, om, man, om man vinner tävlingen jag tror, om, om, om, det man har missat att få är ju själva äh, boken där nej hey. ja det är så. signerat från alla som varit med i Alla män alla människor som stod med bilder är det nej är det? Inte, inte, alla, inte alla män inte alla som är men de som var med så satt upp boken eller okay. och det, vi, det är ett gäng, ja, de jag allt jag två träffat Erik och Hans och Olof, de är de jättehelvina mm. och vi är tjevena det finns öl, det finns bra musik Varför är det här, varför är det inte redan där kö? Well, framförallt för att ni hör det här det först imorgon Men uh, utöver detta Så för dem som lyssnar på det här dagen Det släpps så uh, I kväll Nej, det blir imorgon ja. I Jag släpper dig imorgon ja, det är. Men, men, uh, I morgonkväll, ja, det vill pretty. säga onsdag Ja, precis så I köp. Yes, onsdag. Ja, vi är där. Vi, vi, börjar, vi, vi kommer börja spela. Ja, vilket är det? Är det du och Jens? Nej, det är, det, det är jag och Jens Patrick som kör. Right. Först och främst är jag och Patrik, sen dyker Jens upp och sen kommer vi inte försöka intervjua så mycket folk som möjligt. Mm. Jag kommer försöka locka till och prata lite till. Och, om... eh... men, okej, det blir inte om skäck. Jag måste släppa det här alltså. Det kan bli det. Ja, alltså det? Hela, hela grejen har om det om skägg men det som oh. vi höll på på att säga men de där pratar om kommer väl nödvändigtvis inte att handla på det? Nej, kanske men det kan också handla mer om så här Ja, vi märker, den biten kan vi ta sen tycker jag. Så, så att... Det är väl det som är poängen också att Det, det är väl aldrig jätteplanerat riktigt Vad det kommer att prata om Det är väl en röd alltså, men... Det är det jag ja. gillar, det sa man sig i helgen Vi är så lite så här, skärmigt ouppstyrda Jag gillar inte när folk använder det ordet om sig själva så... när, eller när folk uppstrida. kallar sig själva skärm. Det, de det finns två saker man kan göra Som är mindre än det för Precis. Men vi är skärmiga Well, du, jag avstår från det alltså du. Jag avstår för att säga skärmen, det är något som andra förkallar mig jag kommer, Men om jag känner dig, är både är skärmiga Ja, då är okay. ja. du okej, tack Du, finns en väldigt skärmig själv Ja, titta ja, så var det där alla, skärmen. alla är skärmiga ja. Så att uh... Apropå ja. Eller inte apropå skärmen, men apropå skägget i alla fall e, Som du kanske har märkt Så har mitt skägg nu fyllt ett halvår Åh, oh. Jag har fyllt sex månader Yeah. Äh, hade du innan? Inget. Jag hade en Om du tänker dig ett goatee. tid, du vet hur ser ut. Fast mm. utan hakbiten. Bara så. Jag hade desperado-mustaschen. Bankronar 1870. Oh. Han var mexikan. <laughs> Nej, det där var fan en mexikant. Anywho. Den hade jag innan. Och nu har mitt skägg fyllt eh, sex månader. Och jag hade... Förmodligen i alla fall Det kan möj möjligen bli så att jag får ett så här bipolärt anfall På månad Och bestämmer mig för att raka bort det Men det, förhoppningsvis kommer jag inte göra det ja. Det här Målet med det här skägget nu Som är det äldsta jag någonsin har haft Är att jag ska ett. Oh. Så det kan alltså bli dubbelt så långt som det här i I mean, det, det, det. Jag, vill, jag, hoppas, jag hoppas på det. Mm. Jag hoppas, jag hoppas på det. Tänker du på. Att du har en bild av dig själv varje dag så att du sen kan göra såna filmer. Jag tänker på en jag ry... jag tar en bild. Ja, tar en bild på dig själv varje dag. Nej. Ah, det borde ja, nu. Det det form så att så det ska bara se ut som det... ett flex som åker fram och tillbaka. Ja, det är så roligt. <laughs> <laughs> som är skit. Kommin beard dance på Youtube för år. Ja, jag ser det. alltså ja. men, all right. men uh, jag tror så, så sagt uh, t shirts uh, det kommer finnas... allt det här för kommer jag att lägga upp på sidan av bloggen. Uh, jag tror ja, mm. om jag kommer allt. det um, Det vet väl allt uh, weird, vet du vad? Det är förstås gången uh, vi kör Du och jag kör Utan en Jensa utan en Patrick det är bara, så det, Jag trodde det du skulle göra själv först Men nu är vi en te, lite och en också Men uh, lite där. Jag känner mig lite <laughs> som Jefferson Airplane Det alltså. är Starship nu då, då. Starship. Precis En eller två noll med ja, Men Okej okay. Men det har funkat väldigt bra, tycker jag. Det här har varit en av de bästa gästerna vi har haft. Ja, ja, verkligen. För det kändes så att hon började köra mig i på två sekunder. Hon känner sig uppmådlig bekväm kvällen och så alla Det är väldigt bra. Själv vi? Vi ska. All right, det var varit skönt. Jag heter Erik. Jag heter Oskar. Snälla heter här. Hej då, Hildur. Samma. Jesus. <laughs> Jesus, <laughs> So, yeah, so the bitch. is uh. <laughs> the you The a beach, fantastic. fantastic. <laughs>